de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local de Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. La comunitat educativa de tot l'estat i de totes les etapes, des de les escoles bressol fins a la universitat, està convocada avui a una vegada contra la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa, la coneguda com llei llomque, i contra les retallades. Els convocants confien mostrar al carrer l'oposició a una reforma educativa que, com ja s'ha demostrat al Congrés dels Diputats, té el, rebu el rebuig de pràcticament totes les forces polítiques tret del Partit Popular, que ha fet valer la majoria absoluta per imposar l'anomenada llei verd. L'aturada d'avui arriba dues setmanes després que la Cambra Baixa Espanyola aprovés l'avantprojecte de la LOMQE, pràcticament sense esmenes substancials, els primers borranys i pendent del tràmit de l'aprovació definitiva al Senat, amb la intenció que s'apliqui al curs vinent. A Catalunya, la llei verds s'ha rebut amb una especial val i ja que per primera vegada el govern espanyol ha pres mesures per posar fi al sistema d'immersió lingüística en català, que en funciona des de fa més de tres dècades. El marc unitari de la comunitat educativa, la coneguda com Mucer, insisteix a recordar però que la vaga d'avui no és només contra l'alumque, sinó contra les retallades tant del govern espanyol com del català. A banda de la vaga, mestres, estudiants i pares estan convocats a participar també a les manifestacions del migdia a les capitals catalanes. Pel que fa als servis mínims, la Generalitat ha decretat que en el cas dels instituts ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu. A les escoles d'educació infantil i primària ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu i un docent cada quatre classes. Per les d'ensenyament especial, una persona de l'equip directiu i un docent cada quatre, cada tres grups. I per a les llars d'infants, una persona de l'equip directiu i un terç de tota la plantilla. D'aquesta manera, comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM, això tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Ávila Jordi García i Francisco Miguel. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Aquesta tarda, a dos quarts de nou del vespre, Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona, presideix l'acte del lliurament del Premi Barcelona, la millor botiga del món, que es farà a l'Auditori del Valor de Congressos de la Fira de Barcelona, l'Avinguda Reina Mara Cristina, sense número. L'alcalde estarà acompanyat per Ramon Blas, regidor de Comerç, Consum i Mercats, i regidor de Sant Andreu, i Sònia Racasens, tinolta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació. Els premis arriben aquest any a la seva setzena edició i tenen com a objectiu contribuir a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial, així com a un millor reconeixement del món del comerç de la ciutat. Els guardons reconeixen les iniciatives i contribucions corresponents a l'any 2012. Com a novetats d'enguany, doncs cal destacar la creació del premi Albert González en reconeixement a la tasca del desaparegut director de Comerç i Consum de l'Ajuntament i s'incorporen dues noves categories, comerç sostenible i comerç cultural de proximitat. L'Institut de Mercats de Barcelona otorga en el marc de la celebració i per quart any consecutiu els Premis Barcelona als millors mercats del món, que reconeixen les iniciatives comercials que durant l'any 2012 han permès la millora d'aquests equipaments mercats municipals. Ens acostem ara a la zona de Sant Andreu per parlar de la fabricó ets que acull una fira d'economia solidària. Una altra economia no solament és possible, sinó que ja existeix. Sota aquest lema, la segona edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya obrirà les portes al recinte de Fabricots al carrer de Sant Edirà número 20 aquest cap de setmana. La Fira posa en contacte i visibilitza una multitud d'empreses i associacions basades en valors com la cooperació, la solidaritat i la sostenibilitat. Explica un dels coordinadors, Xavi Palos, membre de la xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, coneguda com XES. La fira de com a objectius principals explicar a la ciutadania què és l'economia solidària i presentar les solucions que porta a les necessitats materials del dia a dia perquè girar l'esquena a l'actual sistema econòmic basat únicament en la maximització de beneficis segons l'organització no és cap utopia. No ens limitem a criticar certes pràctiques dels bancs convencionals o, o els abusos de les companyies elèctriques. A la Fira es donen alternatives reals segons subratlla el responsable d'aquesta Fira, el senyor Xavi Palos. Les gairebé 180 entitats i empreses escrites a la Fira, unes 60 més que l'anterior edició, estaran organitzades en una de les d'àmbits temàtics que respon a les necessitats econòmiques bàsiques, des de la vivenda fins a l'alimentació, passant per la cultura o el finançament. L'entrada a la fira, que inclou espectacles musicals i circenses, serà gratuïta. I ara ens n'anem en cap a la Sagrera perquè allà trobem a la Nau Ibanov que us ofereix Massa tard per ser pessimista. La 9 Ibanov al carrer d'Honduras número 30 us ofereix a partir d'avui Massa tard per ser pessimista. Massa tard per ser pessimista és un espectacle que reflexiona sobre la solitud en companyia i mostra la societat on vivim i l'individualisme cada cop més ferotge. El món ha estat devastat, ja no queda res, tan sols un paisatge desolat, gelat, fred. En aquest paisatge solitari només apareix una noia, la Nadia, que recorda la seva vida anterior en una ciutat envoltada de gent. Massa tard per ser pessimista és una creació teatral d'investigació a partir de cos com a eina física, emocional i intel·lectual, on la paraula s'encarna en l'espai escènic i l'expressió de l'actriu. La música, l'espai sonorí i les imatges són una part imprescindible de l'espectacle. Massa tant part, si pessimista és un viatge multidisciplinari que pretén reflectir la desorientació i la incertesa que sent l'ésser humà, Arrelat aquesta societat tecnòcrata occidental en què vivim i a vegades tan sols sobrevivim. Aquest espectacle d'Anna Vivanoff té una durada d'una de du, de hora. És en català i el preu de l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau té un, un descompte del 50%. Podeu comprar les entrades fins a una hora abans a taquilla. I l'horari de l'espectacle les, les serà avui, de i dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. També volem parlar-vos de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una xerrada avui dins el cicle L'Aventura de Conèixer. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 7 de la tarda dins del cicle L'Aventura de Conèixer una xerrada sobre què faig, amb em quedo o m'entorno, a càrrec d'Abbudolaye, Fall, en Cíntia i Cíntia Rosado. Tot un món, diàleg, cicle temàtic sobre la diversitat cultural que es fa a la xarxa de biblioteques de Barcelona. Els protagonistes d'aquest cicle són persones d'origen estranger que han participat en el programa de TV3 Tot un món. Què faig? Em quedo amb entorno. Sovint les perspectives de futur que tenen moltes de les persones que arriben a Catalunya no encaixen amb la situació que realment es troben. Què suposa retornar al teu país d'origen sense haver assolit els objectius previstos? O, al contrari, què implica quedar-se i veure que tens molt poques possibilitats de millora? L'aforament és totalment limitat. I ara parlem ara ens en anem novament cap a la segreta per parlar de l'espai de trobada i de creació que has fet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 Últim apunt, abans d'acabar aquest primer repàs de notícies, parlem del futbol base del Sant Andreu que torna a la feina. Els entrenadors del futbol base del Sant Andreu han desconvocat la vaga indefinida. Els tècnics han arribat a un acord amb el president del club, el senyor Manuel Camino, per regularitzar les nòmines pendents. D'aquesta manera, l'activitat ha tornat als Narcís Salà. Els entrenadors, que aquest dilluns a la tarda es van trobar a les oficines del club, han donat un vot de confiança al directiva i esperen que aquest cop sí que compleixin el que es va acordar. El president Manuel Camino assegura que es deuen tres mesos dels antics gestors i que els tres mesos que es deuen de l'anterior temporada es pagaran de forma prorratejada. Els tèxics andreuencs encara no han cobrat el mes de setembre, el però els sorteis de Copa del Rei podria alleujar la situació, de manera que han decidit tornar a la feina per no perjudicar els jugadors del futbol base.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 Com explicar una història aquesta nit on l'esperança és el camí per mi. Pots seguir les meves passes dia rere dia rebent l'odi dels externs. Blaus incompetents, atacs, jo ja no aguanto més. en un moment diferent on la ràbia no hi té lloc. Bon joc. Comencem una nova història. Col·lectius als carrers reclamant molta més gent. Treballant per un futur. En jo Aquí participarem. Perquè són... transportades en el temps missatges incomplets Paraules que em transporten a un present Paraules que em transporten. i en totes les portes perquè entri aire freds. Noves sensacions per mi i per tota la nostra gent. serem la nostra veu per reclamar allò que ens han pres. I vindicar reivindicar passió cap a tot allò que és nostre. Perquè vull ràran el teu cap somia plegats, Pot així les nostres lletres volaran Pot així les nostres lletres volaran Perquè avui les nostres lletres,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 Molt bé, doncs la comunitat educativa de tot l'estat i de totes les etapes, des de les escoles de fins a la universitat, està convocada avui a una vaga contra la llum orgànica per la millora de la qualitat educativa i contra les retallades. Per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de la Sagrera, el senyor Josep Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sé si a punt d'arribar a, a la manifestació. Bueno, estic anant cap allà, sí. Okay. Encara no he arribat, no, però estic anant. Doncs, des de, de l'Associació de Veïns, com veieu aquesta vaga que s'està realitzant avui? Home, nosaltres creiem que és una reivindicació molt justa, perquè de sempre l'Associació de Veïns de la Segrera s'ha posicionat per defensar el que és l'ensenyament públic de qualitat, i amb les retallades, primer, que ja s'està patint molt, eh, el que és l'educació pública, però a més a més és que amb la ley aquesta, pues és que veiem que és un atac contra l'ensenyament, i a uh -huh. l'ensenyament en català i la qualitat d'ensenyament. Vull dir, uh -huh. ens posicionem clarament a favor de la vaga i clarament eh, a defensar el que és un ensenyament públic de qualitat uh -huh. i de país. Perquè els convocants, segons el que nosaltres tenim present, doncs, eh, han sortit al, al carrer per demostrar doncs aquesta, aquesta oposició, no? Sí, sí. Eh se está sortint al carrer per demostrar havia una manifestació ahí dudints d'universitat avui continua la vaga de, de tan de infantil primària secundària eh, universitat avui està tothom de vaga uh -huh. no sé l'impacte que té encara per a ja dir que encara no he arribat allà a la manifestació uh -huh. però crec que és legítima aquesta defensa de la gannciament mira nosaltres que eh, el, el concepte que teníem d'educació pública uh -huh. eh, o d'ensenyament públic que és sí. de qualitat i teníem una referència del moviment de reforma pedagògica. Estàvem en un nivell alt dintre del que era la educació i de fa un temps cap aquí, pues, entre retallades i no retallades, veiem que estem baixant. Tant uh -huh. és així que hem comprovat que abans Catalunya venia... Eh, hi ha la venda de, de, de pedagogia a altres països de la Unió Europea uh -huh. i ara la hem de comprar i estem mal per sota d'aquest a les que abans ens compràvem a nosaltres d'aquesta metodologia. Uh -huh. eh, José, hola, bon dia, soc Susana de Vila. Exactament a on eh, t'estàs dirigint, on tindrà lloc aquesta manifestació? Ah, la manifestació es fa a la plaça Universitat a uh -huh. dos quarts de, de 13.00. O mm dos -hmm. quarts d'una, al migdia. Sí, un poc més de 5 deu minutets. Eh, des de l'associació de Valli, no sé si heu tingut contacte amb l'associació de pares, amb les diferents escoles de la Sagrera o del tot el districte de Sant Andreu i us han fet arribar la seva experiència, i la seva situació. Mira, jo te puc dir que precisament jo sóc el fundador abans d'estar de president de la l'Associació de Veïns de la Sagrera de fun... vaig ser el fundador de la coordinadora d'AMPA de les escoles de... públiques del districte de Sant Andreu. Uh -huh. és dir, això funciona de fa uns 20 anys uh -huh. i... i jo vaig ser, uh, per sort o pel que sigui, al fundador perquè en aquella època, com representant una de les escoles i representant una AMPA, pues, mm, vaig fer que fos possible uh, crear aquesta coordinadora. Aquesta coordinadora té molts contactes amb nosaltres, el que passa és que... bueno lo que passa a totes les entitats, eh, cada vegada estem menys gent treballant i no podem eh, anar a tot, però evidentment sí que sabem la problemàtica que tenen les escoles. Per començar, fins i tot només les retallades, aquí al barri de la Sagrera, aquest any la prescrició ha sigut un desastre, no hi ha previsió, no hi ha... O sigui, eh, en aquestes retallades s'estan cargant no només la, la qualitat d'ensenyament, Sino també les places d'infants que necessitem, infants o no tant infants, perquè eh, aquesta problemàtica, com que ve ja de 8 anys cap aquí, que allà on falta unes places creen un bolet o augmenten les ràtios en detriment de la qualitat de l'educació, en la qual eh, sí que tenim contacte. Tenim contacte, ja dic, perquè a través de la Cordillola de la Lampa d'Escoles de, de Públiques del Districte de Sant Andreu doncs pues estem assabentats de tot el que passa. De fet, juntament amb ell, d'aquest any hem entregat un manifest al Sr. Blasco, al Consorci d'Educació, el que passa és que, bueno, no es tenen en compte, evidentment, van amb decisió a i com que ja han pres la decisió, doncs pues és inamovible. Mm. Diguem que totes aquestes mobilitzacions, tots aquests dies que portem de mobilització de l'educació pública, tant aquí a Catalunya com al resta del país, no és només en contra d'una llei de millora, en teoria, de la qualitat educativa del govern espanyol, ni contra les retallades, sinó també contra les retallades que han portat a terme també aquí a Catalunya, encara que ho neguin, oi? Perquè aquí, el, diguem la Generalitat, també ha portat a terme unes retallades. Clar, bueno, el que passa és que avui concretament és, és més per lo que aquesta llei, no? Perquè qui la convoca... Eh, fa més referència, però de fet nosaltres no només defensem aquesta llei, ja he dit, abans, defensem tot el que és la qualitat d'educació de pública amb places garantides per tots els infants i amb una qualitat eh, bona en l'escola pública o en públic. Uh -huh. I això, doncs, evidentment, el que m'has dit, eh, s'està retallant. O sigui que Aquesta manifestació pot servir per a al que està convocada concretament, però també pot servir per tot el que també s'està patint i s'està perdent qualitat en l'ensenyament. Uh -huh. Clar, perquè ens trobem ara en, en un moment en què el, està pendent està en, en el, el que és el, el futur del nostre país, no? En l'ensenyament. És que el model d'educació de que teníem, pues ja he dit que s'ha perdut. No és que ho estem perdent, és que s'ha perdut. Uh -huh. <coughs> Molt bé. I no podem estar a favor de perdre una cosa bona que teníem. L'educació pública aquí a Catalunya mm -hmm. ja he dit que a través del moviment pedagògic i a través de Rosa Sensat aquest moviment de reforma pedagògica eh, venia una pedagogia que la tenia a altres països europeus. Mm -hmm. Vol dir que estaven conformes i que era bona. I ara pues mm -hmm. doncs, no només no la tenim, sinó que hem de comprar altres o copiar, que és pitjor altres lleis que no són tan bones. Perquè la reforma que s'ha fet aquí a Catunya ha sigut copiada d'una d'una reforma que havia fet Andalusia que tampoc no estava bé vu dir uh -huh. perquè hem d'anar empitjorant quan érem andava capavantès en uh -huh. educació i en pedagogia de l'educació i podíem vendre una pedagogia bona que tenia, però clar si no s'inverteix i si no també de defensa que la inversió en educació és invertir en futur, uh -huh. són els infantes que ess de treure de tota aquesta problemàtica que tenim, de crisi i de tot el que demés. No sé com dir-ho, però, o sigui, estem... Nosaltres, de fet, per, ja per dir una mica més clar, des de l'Associació de Beïns de la Segreda sempre hem defensat tant l'educació pública de qualitat com la sanitat pública de qualitat. O sigui, nosaltres defensem lo públic sense que hi hagi un detriment cap a lo concertat perquè evidentment ara ja sabem que no pot... han de conviure les dues xarxes perquè en educació avui no és concebible tancar la, la línia de concertació. I per això eh, també ha de conviure, però nosaltres, com a associació de sempre estarem més defensant la pública mm -hmm. i això és el que anem a fer amb aquesta manifestació avui. Mm -hmm. És curiós que una llei que té el nom qualitat educativa, l'únic partit que està a favor i l'únic, per dir-ho d'alguna manera, col·lectiu que està a favor són els PP, el partit sí. del PP, perquè eh, des de professors de tots els greus educatius, alumnes, pares, sí, veïns, tot tot totes les comunitats, tots els partits polítics han estat en contra. No sé si, José, creus que amb aquesta manifestació que es portarà a avui, creus que el PP reaccionarà i farà alguna cosa, tirarà darrere o...? No, a veure, no vull desanimar ningú, però estem veiem que passen de tota la manifestació i de tot el que hi hagi. De fet, la llei l'han aprovat i l'han tirat endavant, com tu has dit, en solitari. Però és que a més no és només en solitari, és que tampoc no és consultat amb els professionals. Eh, els governs anteriors s'havien equivocat en implantar una sisena hora i després una altra la van treure i no sé què, no sé quant, i tot venia perquè no es consultava al professional de l'educació, què és lo millor o què no és lo millor. Crec que aquí els professionals de l'educació són els que han de dir, mestres, educadors, eh, i aquestes persones no han sigut consultades per veure què és lo millor dintre d'aquesta llei. Per tant, eh, el que passa és que, com he abans, igual que el Consorci aquí a Catalunya diu planteja això i ja és presa la decisió, ja pas enrere, doncs pues la llei aquesta està igual. Ja l'han pres la decisió, l'han aprovada i tirant endavant. Uh -huh. eh, de debò que aquesta manifestació serveixi perquè com mínim reflexionessin i plantegeixin si és convenient o no, però no sé. El que passa és que alguna cosa hem de dir perquè si no pot imaginar que estem tots d'acord amb aquesta llei que és molt retroactiva, perquè anem cap al molts anys de la educació a Catalunya. Doncs esperem que sigui així, que sigui doncs un reflectiu de com es troba la, la situació ara, en aquests moments i que siguem capaços entre tots de poder tirar de canviar-la en el moment en què sigui mm, favorable, no? Molt bé. D'acord. Doncs, bé. Eh, José Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que aquesta manifestació serveixi per alguna cosa. Molt bé, moltes Vinga. gràcies. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Doncs nosaltres ara el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. M'agradaria els meus records, que sovint em porten a llocs nous, allunyats d'allà on vaig néixer. Avui trio el camí més llarg, potser de nit no els sé trobar, haureu d'acompanyar-me. He descobert mons nous, senzilles formes de pensar, d'imaginar, de per un mateix camí. Tota una vida i endavant la cançó ens espera. Desperta, respira, agafo a l'aire per cridar revolta, somiar. Avui començo a caminar, desperta, ara si sí, sembla que tenim la possibilitat de connectar amb la plaça de Catalunya des d'on ens informa la coordinadora de les l'agampàs del districte, la senyora Mireia Mercader. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs Estem com... aquí ara la... tots concentrats a la plaça Universitat, que és des d'on s'inicia la concentració. Hola. Hola, Mireia, soc Susana Lávez. Hola. Hola. Eh, ja s'ha iniciat la concentració o encara està arribant gent? No, encara s'arriba gent i ja està a la plaça, la veritat és que plena de goma a gom. Uh -huh. Hi han xiulets, pancartes, megàfons, uh -huh. molta samarreta groga uh -huh. i molta criatura també. Exacte, perquè és una manifestació de tots els graus educatius. No sé si ens podies explicar més o menys què hi ha previst aquesta, aquest, aquest matí de manifestacions, llegir algun manifest... Doncs, en principi, és eh, plantar-nos davant de la Segur de Governació, el que passa que no, no sé si, si hi ha previst algun, les, la lectura d'algun manifest, per part la coordinadora, nosaltres, en principi, el que hem fet és mirar de concentrar-nos, anar, anar a unir i fer pinya, però no hi ha previst que llegim el nostre manifest ni, ni això. Mm. El que sí que ara comentàvem com anem al metro, que és un punt interessant, que en aquesta vaga eh, s'ha sumat part de l'escola concertada i part de l'escola cristiana i és molt significatiu. Uh -huh. Més o menys des de la coordinadora, no sé si heu comptat exactament quantes persones heu anat fins a la passada universitat? No sé, perquè ens hem trobat pel metro, ens estem trobat uh -huh. més aquí a la plaça, eh, som una bona representació per part de la coordinadora ens hem trobat també amb mestres de les escoles i, mm. i altres escoles al voltant i, i bé, i ara la nostra escola per exemple en concret el nombre d'alumnes ha sigut molt molt molt baix mm -hmm. i vosaltres ara en aquests moments a quina zona us trobeu? ara estem a la mateixa plaça universitat i ara just comencem a caminar cap on es dirigiuos Mireia? Cap a, cap a la seva governació cap a... D'acord, doncs... Acabem a Plaga Palau. Uh -huh. Acabarem, ens estem dirigint per acabar a Plaga Palau. Uh -huh. uh -huh. D'acord. Doncs Mireia, ens pots alguna cosa més des d'on us trobeu? Doncs, bueno, això ja, jo et dic, hi ha molt d'ambient. Eh, sembla que la vaga, la vaga ja està secundada per moltíssima gent, gent de totes les edats i de totes les professions anim a bastar i, i com us deia trobo comm a la coordinadora per tractar la propera reunió que s'inici un debat interessant amb això de que la concertada es a l'escola cristiana segueixia la lluita també. Uh -huh. que llavors ja és, és tota la comunitat educativa ben bé que s'enfronta a la l'onze al model web i a tot això que ens volen imposar. Uh -huh. Doncs esperem que no ho aconsegueixin. Molt bé. Molt bé. Vinga, doncs Mireia, moltes gràcies. Vale, a vosaltres. A veure, no. Molt bé, doncs ja, ja ho sabeu, en aquests moments s'està realitzant aquesta vaga general de l'ensenyament, eh, tot el que ens deia la Mireia, tant públic com concertat. I que es troba doncs, entre la Rambla... La plaça la Universitat, la, Universitat, la plaça Polau, que és la, la seu de la governació. Uh -huh. Doncs uh, a veure si és possible que la gent, els, els partits polítics, doncs, trobi la manera de poder... Diem uh -huh. que El problema no seria els Exacte. partits, sinó seria un partit polític, un partit polític el que ha d'escoltar a la resta de societat. Exacte. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una nova pausa i tornem tot seguit ja en plana cultural aquí en aquest programa. Anar tot un poble. Fins ara.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 que no l'hagis oblidat. I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. els acords per poder explicar la meva forma de pensar en una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar. Avançar. Avançar. Tanta paraules que em passen pel cap. Però tu no ho entens. I segueixes igual. que en la està la força. No pot ser... que em deixis enrere. No pot ser... Cada dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs em dedica a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una xerrada dins el cicle L'Aventura de Conèixer Aquestes xerrades farà precisament aquesta mateixa tarda a les 7 i perquè ens en parli doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al bibliotecari de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero el senyor Sergi Drapé, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, aquesta xerrada de què anirà? Doncs bé, bueno, aquesta xerrada forma part d'un cicle general que s'està fent a totes les biblioteques de Barcelona, o a gran part de les biblioteques de Barcelona, mm. i venen relacionades una mica amb... Bueno, de fet, són participants, els protagonistes són participants, gent que va participar en el programa de TV3 tot un món. Doncs, uh -huh. Són gent d'origen immigrant o immigrants uh -huh. i expliquen una mica les seves experiències, s'aprofita per una mica fer una reflexió sobre la diversitat cultural, la llengua, el tema d'identitats i uh -huh. també d'estereotips i rumors que dificulten una mica la convivència intercultural. Sí, no sé si va ser amb vosaltres que hem parlat fa poc de la xarxa antirumors i evidentment sí. doncs uh, aquest és un tema que hem de treballar perquè no es difonguin doncs, uh, unes idees que possiblement poden fer molt de mal a aquestes persones que, de les quals se'n parlarà avui no? Sí, sí, sobretot la convivència entre, entre tots uh -huh. i bé, en barris com, com el nostre que tenen sí. un un fort origen immigrant, uh -huh. ja sigui nacional o, o internacional, no? uh -huh. ja tenim un, un, com un passat uh -huh. relativament recent de, de persones que han vingut d'altres bandes del país o d'altres països una mica a, fer, a, a ser veïns, no? a ser nouvinguts, nou veïns del, uh -huh. del barri, no? Clar, perquè a vegades eh, el que passa és que ve gent de, de fora amb unes expectatives, però aquestes expectatives no s'acaben acomplint, no? O sigui, no, no són reals, les expectatives amb l'es que esperen ells a tenir. Sí, sí, de fet, la xerrada que tenim aquesta, aquesta tarda aquí participarà un, un noi de Cel Negal i una noia de Mèxic, Mm -hmm. i de fet el títol de la xerrada és que faig, me'n quedo o m'entorno. torno no? mm -hmm. vull dir que, sí. que precisament el que tu deies no? de que segurament que hi ha molta gent que, que arriba aquí que no compleix les seves expectatives i se troba com en una mena d'impàs, no? de, mm -hmm. de dir bueno, ja estic aquí que, però no era el que em pensava i haig de decidir no? en, mm -hmm. en intentar obrir map Pas i, i desenvolupar la meva vida en les condicions que tinc o potser tornar-me al meu país que segurament és on tinc la xarxa familiar o la xarxa una mica d'amics o de coneguts no? i que moltes vegades es dona també el sentit contrari no? o sigui, gent que s'ha format aquí al nostre país, que són d'aquí que després se'n van a, a fora i que tampoc no acaben de trobar, eh, doncs, sentir-se còmodes o trobar feina allà per poder-se realitzar. Sí, bueno, ara la, la situació econòmica i de crisi que tenim en, en aquest país ens està forçant o està forçant a molta gent a, a intentar buscar-se la vida fora d'aquí, no? Mm -hmm. I estem tornant una mica... El... Pensàvem segurament que pensàvem que ja havíem passat de ser un país exportador de persones a ser un país que acollia immigrants mm. i ara ens veiem una altra vegada en, en, en aquesta funció de, de que la gent hagi de, de, de deixar el seu entorn familiar i d'ammics per buscar feina fora fora del país. no? Mm -hmm i sí, bueno, després també la sensació sí. aquesta de que clar, marxa gent que està molt ben preparada no? doncs gent que s'ha preparat aquí i que ha sigut una inversió que s'ha fet des d'aquí uh -huh. però que el rendiment el farà en una altra banda doncs sí doncs hem de dir que aquesta xerrada es realitzarà a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca de la Tintat Vella José Barbero que es troba al carrer Galícia número 16 dins el que és l'aventura de, de conèixer uh -huh. molt bé doncs també tenim una altra activitat a comentar que és el grup de lectura activa que ara en aquests moments doncs precisament començar a posar-se en marxa, no? Sí, sí, bueno, això és un, una iniciativa que hem tingut des de la biblioteca és una iniciativa que ve relacionada amb el centre d'interès en moviments socials que tenim a la biblioteca uh -huh. doncs vam pensar en fer un club de lectura una mica especialitzat en moviments socials uh -huh. doncs bé li hem dit així li hem dit GLA, el grup de lectura activa uh -huh. i bueno, la idea és fer un, o aconseguir un espai on se pugui fer una mica de reflexió i debat a través de, de la lectura o de la visualització de documents. Uh -huh. El funcionament serà bàsicament el d'un club de lectura normal, uh -huh. és a dir que hi haurà una sessió mensual on prèviament, els participants ja hauran llegit o consult, consultat el document, és a dir, aquest document podrà ser un en format llibre, o en format documental DVD, o en un format article de revista, vull dir que amb, amb això segurament que hi hagi varietat, però bueno, s'haurà fet una lectura prèvia i el dia de la sessió se posarà en comú. Doncs el que singularitza una mica aquest club de lectura és que tant la... la la lectura, és a dir, la proposta del document com la dinamització de la sessió vindrà a càrrec d'una entitat o un moviment social. Uh -huh. per, tal, per tal de recolzar el que vosaltres doncs, ja oferiu, que és aquesta... aquesta estructura de moviments socials que podeu trobar a la biblioteca. No? Sí, sí, ara mateix a la biblioteca, doncs, bueno, des de la inauguració estem desenvolupant com un fons especialitzat en, en aquesta temàtica. Uh -huh. I això seria, doncs, bueno, un mes a més, ja normalment cada mes intentem organitzar una xarrada relacionada uh -huh. amb, amb els moviments socials o temes que treballen els moviments socials, i això seria una mica més a més. Moltes vegades a les xerrades, tot i que sempre intentem deixar un espai per al debat i per a les consultes i una mica perquè tothom hi pugui participar, moltes vegades el temps se'ns tira a sobre. Uh -huh. Doncs, bueno, sempre hem pensat doncs, que, bueno, crear un espai on, on els participants siguin més o menys els mateixos sempre uh -huh. i això es vol dir doncs, que la gent també s'agafa més, més confiança i hi ha un entorn com més de, de tu a tu, més tranquil uh -huh. i intentar, bueno, desenvolupar una mica aquesta idea de de crear un espai de debat on cadascú pugui dir la seva, on segurament que hi ha molts temes doncs, que es bueno, poden veure des de més d'una perspectiva i una mica això és enriquir-nos entre tots i a través de l'experiència dels moviments socials doncs, que ells tenen molt bagatge en, en el tema que treballen, doncs, també intentar fer una introducció o que ens serveixin una mica de guia i després això és cadascú que, que pugui dir la seva i bueno, entre tots una mica créixer i, i, i bueno, no ser sé, més complerts. No? Doncs et passo un moment amb la Susanna Avila, que també... Hola, bon dia. Hola. No sé si ja teniu data d'inici de les sessions d'aquest grup de lectura activa. Sí, doncs bé, data d'inici, inici ara estem tancant el calendari una mica amb els participants uh -huh. i començarà el gener. Això, doncs nosaltres ara la intenció que tenim és una mica això, no? Eh, tancar calendari per també començar a fer difusió i fer una mica difusió dient les entitats que vindran, la data que vindrà en els documents una mica que, que ens tocarà. Podem dir ara mateix, doncs, que bueno, vindrà el Manuel Delgado, que és antropòleg, vindrà eh, Ecologistes en Acció Catalunya... Vindrà també segurament la gent de Can Masbeu, també, a veure que no em deixi ningú, eh, pa, pa, pa. vindrà la gent de, de la trobada de Nou Barris, mm. que tenen una oficina de drets socials. És a dir, és una mica, el, les persones, no sé si s'afegirà algú d'última hora o no, però bueno, seran, seran poquetes sessions, seran 5 o 6 sessions, des de gener fins al mes de principis de juny o fins al mes de març. No sé si et pots dir exactament quants participants... Podran haver. Sí. De persones d'usuaris, uh -huh. mmm, doncs, bueno, fins a 20 tranquil·lament. Fins a 20 o més tranquil·lament. Perquè... No sé si ho no sé si omplirem. Eh? Vull dir que des d'aquí ja ja... animo a tothom que tingui inquietuds socials o inquietuds sobre aquests temes doncs, que s'apropi a la biblioteca mm. i ja us dic que eh? la nostra idea és el, a partir del mes que ve tenir una mica totes les sessions ja tancades i amb les dates segurament se farà l'últim dimarts de mes i serà des de les 7 fins les 8 mitja. Uh -huh. doncs, bueno, una mica també per oferir ja doncs, el calendari tancat amb les entitats que vindran i bé, suposo que entre 20, 20 i 25 persones segurament que hi podran participar. Eh? I aquella gent interessada, de quina manera es pot posar en contacte amb la biblioteca? Doncs bé, des, des, de, des de passar per la biblioteca, uh -huh. que en el moment que tinguem la difusió la tindrem a la biblioteca, des de consultar la web de la biblioteca que en el moment que també tinguem el calendari de sessions també ho posarem al web de la biblioteca o escriure un correu electrònic a la biblioteca diguent-nos mira jo estic interessat eh, no sé el calendari potser encara però bueno estic interessat en rebre informació i jo em posaria en contacte amb ell si voleu mm -hmm. deixo el correu de la biblioteca per si hi ha algú que està escoltant ah, doncs sí. i vol apuntar-lo mira el correu de la biblioteca és B barcelona puntt ve baixa@ arroba, diva molt bé, doncs esperem que vagi molt bé el grup de l'aturativa, així com també doncs, aquesta xerrada que es farà aquesta tarda dins el cicle L'Aventura de Conèixer, amb el nom de què faig, em quedo o me'n Molt bé, moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Adeu. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, farem una petita pausa, res un minut per acabar de mirar què és el que tenim per oferir-vos dins el nostre espai d'agenda i tornem tots, tot seguit amb més informació. Fins ara! De dormansos, jo va passar sortir de món. Derrumagueres que ens atrapen, jo va sortir de món. Open del nostretura, tot oret, tot oret, totura. I bàndols en conflicte, per un costat es deteran. Que t'estàs a dos dies, barca nova. Ompleu el teu la's amb bulles o mitj buides, va escaura. Recordes un pati d'escola Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs si ja teniu un llapis i paper, apunteu el que us anem a recomanar tot seguit perquè d'entrada el Sant Andreu Teatre us ofereix l'espectacle de dansa Forever and Adey. Al Sant Andreu Teatre, alçada del carrer Neopatria número 54, ha ofereix l'espectacle de dansa per adults Forever and a Day, a càrrec de la companyia de Marc Gómez. Quan l'amor és infinit, fins i tot l'eternitat pot semblar breu i els enamorats sempre desitjan en sumar un dia més. Forever and a Day parteix d'aquesta idea sublim, però la impregna de realitat mentre se'n riu pel camí, presentant una metàfora de l'amor etern en la seva versió més terrenal i quotidiana, l'amor conjugal. La companyia Marc Gómez ballar una altra de les seves històries amb sentit de l'humor, però aquesta vegada amb la peculiaritat que es dirigeix a un públic exclusivament adult, un públic en qui es pot prendre la llibertat de bordar amb un pèl de malícia determinats temes de l'experiència humana que poc tenen a veure amb la innocència, com per exemple la intimitat, el sexe, la frustració, la convivència o l'amor conjugal. L'espectacle es realitzarà a partir de demà divendres, a dos quarts de nou del vespre, i la durada de, són 60 minuts el preu de la funció, 15 euros. I del Sant Andreu Teatre no ens movem perquè també ens ofereix d'altres disciplines, com per exemple el que ens acosta al teatre de la companyia La Mandarina. El Sant Andreu Teatre, alçat al carrer Neopatà número 54, s'ha oferit la representació de la Lola Balla. A carrer de la companyia, la Mandarina. Doncs la Lola Valla és un espectacle de dansa interactiu on el públic mira i balla de la mà de la, de la Lola. Un personatge virtual que proposa als nens i nenes un viatge pel seu dia a dia, amb accions quotidianes, i jocs relacionats amb la dansa que podran recordar i representar en el seu entorn habitual. El meu cap és una petita caixa de música que transforma el meu dia a dia en dansa. Ballo des de que em desperto fins que vaig a dormir. Jo ho ballo tot i a vosaltres us ve de gust ballar, veniu i em balleu. Molt bé, doncs aquest espectacle té, és de dansa, té, dura uns 50 minuts i es realitzarà aquest diumenge en doble sessió a les 12 del migdia i a dos quarts de sis de la tarda. No té text, és adreçat a tots els públics i té un preu de 9 euros. I ara ens posem una mica més seriosos per parlar de la promoció d'habitatges que encara és oberta a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per poder accedir als 41 habitatges en amb promoció protecció oficial del règim general de venda és obert. El període es tancarà el proper 12 de novembre. Podeu omplir la sol·licitud que trobareu a la mateixa web de Sogeur a dins el que és l'espai de quadre d'adjudicació i enviar-la al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 Fèlix Amat Sense Número i el promou la Cooperativa Veïnal Pro Habitat Societat Cooperativa Limitada. I consta de 41 habitatges en plaça d'aparcament. Els habitatges tenen una superfície entre 65 i 85 metres quadrats útils distribuïts en sala menjador, cuina, dos banys i tres o quatre dormitoris. I per què us diem això dels habitatges tenen una superfície entre 65 i 86? Doncs perquè tenen un preu orientatiu.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 Doncs continuem repassant d'altres informacions. Ara parlem dels veïns de Sant Andreu, que demanen espais dins de la Fabra i Coats. Els alumnes de l'escola Can Fabra fa quatre mesos que estan en barracuns. En principi, aquest col·legi de ja no nova creació ha d'aixecar-se en els terrenys de l'antiga Fabra i Coats, coneguda Sant Andreu com la Mamella, ja que alimentava de forma directa o indirecta gran part del barri. Per ara, espera a molt pocs metres a l'espre de l'edifici es construeixi. Com que el col·legi cada any es fa més petit, els nens que el van obrir ja estan a punt d'acabar primer, i de moment no han començat les obres de l'edifici definitiu. Els pares van veure que era impossible que juguessin a futbol al col·legi, que pràcticament no té pati i doncs, han buscat aquesta alternativa de trobar algun espai dins el que és la, la Fabra i Coats. I ara ens anem cap a una altra biblioteca, la Biblioteca del Bon Pastor, perquè us podem recomanar llibres i materials audiovisuals que trobareu en aquesta biblioteca. Us fem 5 cèntims d'alguns dels materials i llibres disponibles en aquesta biblioteca. Per exemple, teniu materials per aprendre català i castellà, per preparar l'accés a diferents cicles d'ensenyament, iniciar-te a les noves tecnologies, disposar dels manuals i tests per examinar-te del carnet de conduir, gaudir de lectures adaptades dades de lectura fàcil. També et proporcionen la informació pràctica que et calgui i per formadors i formadores també podran trobar diferents materials per preparar les seves classes i activitats. I tot aquest material que forma part de la nostra col·lecció, de la col·lecció de la Biblioteca d'Educació d'Adults, el trobareu a la segona planta de la Biblioteca. A més, ara també es disposa d'un apartat d'informació especialitzat al web de la Biblioteca. Si teniu alguna consulta, o pregunta, doncs el que podeu fer és posar-vos en contacte amb la mateixa biblioteca del Bon Pastor. I si us sembla, doncs el que podem fer és parlar de la nau Ivanov, que us ofereix un nou horari per l'estap Jump Session. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix un nou horari per gaudir de l'estap Jump Session. A partir d'ara, l'estap Jump de la nau Ivanov, sessions de claqué coreografiat i improvisat amb música en directe, es faran un dissabte al mes a les 7 de la tarda i dir buscar els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb músics en viu i els ballarins professionals practiquen músiques noves i improvisació. És un espectacle sempre obert a col·laboracions espontànies cantants, músics, ballarins d'altres disciplines, on a més es crea un nucli per a tots els ballarins de claquer de la ciutat. Molt bé, doncs eh, ho deixem aquí nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora donar les gràcies al, Fer al Francisco Miguel que avui és xerret de tècnic i a la Susana Ávila i això, doncs ens retrobem demà. Molt que passeu una bona tarda, adeu